Sonra başqa belə döyüşlərdən ümumiyyətlə bu, yəni iki döyüşdən hansı ki e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox cədərləndirir, yəni 80 nəfər səhabənin heç bir şeysiz həlak olması, yəni aralarından çıxması Peyğəmbərsəm çox cədərləndirir. Və bunlarda da yəni yəni var, dərslər var. Əla belə ibrətlərin odur ki, ümumiyyətlə İslam dəvəti təkcə yəni peğamberlərin və ya alimlərin üzərinə düşmür. Hər bir insanın üzərində dinə dəvət etməyə borcudur. Hər bir insan, yəni elə bir şey yoxdur ki, yəni deyirsən ki, məsəl 5 nəfər bu dəvətçilərdi, bunların adı dəvətçidir. Elə bir şey yoxdur. Hər bir müsəlman dəvət etməlidir. Hər bir müsəlman özünü dəvətçi səbətməlidir və əgər sən bir aileyi bilirsənsə, onu öyrətmək bu necə dəvətdir. Sənin bir aileyi bilib ona bu özü bir dəvətdir. Peyğəmbərə s.c.s. salam sahabeləri, yəni 70 nəfəri bir, 10 nəfəri bir və başqa bundan sonra da baxmayaraq ki, bu sahabelər öldürürlər xəyanət olunur, yenə də Peyğəmbərə s.c.s. salam başqa yerlərə sahabelər göndərirdi. Ki getsin, orada yəni dini onlara anlatsın və onları dəvət etəsin. Həmçinin İslam tərbiyəsi Xuveyrə rədillahu anhu-nun hərəkətindən açıq özünü göstərir. o Xuveyrə rədillahu uşağı götürür, əlində də Yəni ürgüc olur. Adi bir insan olsa deyəcək, "Onu səma hözrəyə elə indi yani, aparıb. Göyürəm bulara dərd verim, uşaqlarını nə öldürün. Dərdləri biraz olsun Lakin bu səhabi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yəni tələbəsi Xubeyr radiyallahu anhu bunu eləmir. Uşağı tutur və həmin qardaşlarçı, yəni öldürə bilərəm bunu, lakin xəyanət eləməyi bizim yəni əxlaqımızdan, bizim ədəbimizdən deyil. Və həmçinin əsr düşən insan düşmənin tələbini inkiar edə bilər. Yəni, düşmənin tələbini inkiar edə bilər. Yəni, o döyüşsə, yəni, əsrlik tələb olunsa, və ki, o müqavimət göstərib ölərsə, bu nədir? Özünə qəstərimək sayılmır. Özünə qəstərimək sayılmır. Necə ki, həmin o nəfərk olur, təslim olmurlar və onların hamısını öldürürlər. Həmçinin xüvvəri e, Amir ibn-i radiyallahu anhunun və Xubev radiyallahu anhunun üçün olan yəni, qeyri-adir bir şeylər, ümumiyyətlə, yəni, peyğəmbərlərdən başqa hər hansı bir insan üçün qeyri-adir bir şey olarsa, hər o insan, yəni, həqiqətən Allahın evliyalarındansa, Allahın dostlarındansa, bu, Allahdan onu verdiyi kəramətdir. Möcəzə peyğəmbərlər üçün olur. Möcəzə peyəmbərlər üçün olur. Lakin qeyri-lər üçün isə kəramət olur. Həmçinin ölməmişdən qabaq, yəni öl öl yəni ölüm həddini qaldırmamışdən qabaq, namaz qırmaq, şirkət, namaz qırmaq, bu da Xubeyb radiyallahu anhunun gətirdiyi yəni, bir sünnət idi və Peyğəmbəs əbə bunu iqrar etmişdi. Həmçinin o sahabə ki, Əbu Sufyan onu deyir, yəni, istəyərdik ki Peyğəmbəsdən yerində olsun, onun boyuru vurulsun, yəni, Zeyd ibnü Dətnə adlı sahabə və bu da həmin sahabənin Peygəmbər səm olan məhəbbətindən xəbər verir. Və göstərir ki, həmin səhabə necə də Peygəmbər s.ə.m.-i çox sevirdi. Yəni özünə rəva bilirdi, lakin Peygəmbər səm bir can batmasını belə rəva bilmirdi. Və sonra Benəzir qəbiləsi haqqında inşallah gələn dərsimizi danışarıq. Yəni Peygəmbər s.ə.m.-in istənilən Onəzir qarşı etdiyi döyüş haqqında İnşallah gələn dərslə danışadır və indi isə- Və mə alə rəsul illə və alə və sahbihi və mən təbiyəxun bəhsəni ilə yəməddin əmmə bə'ad Və bugünkü dərsimiz inşallah bənunəzir qəbiləsi haqqında danışacaq inşallah yəni bənunəzir qəbiləsinə qarşı edilən döyüşdən yəni Peygamber səsədən əsabının bu qəbiləyi qarşı etdiklər döyüşdən bu yəni döyüşün baş edilməsi haqqında Yəni, yəni, nə görə bu döyüş baş verir? Alıma üç səbəb gətirirlər. Devahatlarda üç səbəb gəlir. Birinci səbəb olur ki, Bəronasir qəbiləsi Peyğambar səsələmi öldürmək istəyirlər. Yəni, Bədir döyüşündən sonra onlar istəyirlər ki, Peyğambar səsələmi öldürsünlər. Və ikinci səbəb, bu döyüşdə səbəb, ikinci səbəb, ikinci dəfə Peyğambar səsələmi öldürmək üçün yəncəhd edirlər. O vaxt ki, Peyğəmbər keçən dəsmir dedik, iki nəfəri ki, öldürürlər, Danokilab qəbiləsindən sahabı öldürür, xəta olaraq öldürür və Peyğəmbər səsələm gedir Yahudlərin yanına, onlardan həmin o iki nəfərin deyəsinə, yəni kömək etmək üçün, yəni qampulunun, yəni yarısını onlar versin deyə, kömək istəmək üçün. Və bu vaxt onlar deyirlər ki, yəni, Peyğəmbər gəlir və onu öldürək, yəni istifadə etmək istəyirlər. Yəni, təklif edirlər ki, Peygamber səhəmin uhud döyüşünə çıxandan sonra onlardan bir dəsə gəlib, yəni mədini hücum etsin və onların yoldaşlarını, yəni, arvadlarını filan, yəni uşaqlarını əsir götürsün və Peygamber də belə bu yoldan öldürsünlər. Yəni, əsas səbəb yəni, bu döyüşün baş verməsinə, yəni Bənun Əzir qəbiləsində hücuma olan səbəb yəni, budur. Də birinci səbəbin haqqında revahatlar deyilir ki, yəni, ki Peygamber səhəmini öldürmək haqqında Qureyşlər, yəni Məkkələrə olan müşüklər Mədinəyə, Peyğambər səmi məktub göndərirlər ki, e, Mədinəyə, Yahudlərə, daha doğrusu Yahudlərə Məktub göndərirlər ki, əgər siz Peyğambəri öldürməsəniz, yəni Məhəmmədə öldürməsəniz, biz sizi öldürəcəyik. Yəni Qureyş sizə qarşı müharibə ənələyəcəyik, Yahudlər qarşı. Və Fəminəzir qəbiləsi bu məktubdan sonra bir, yəni, filan cızırlar və deyirlər ki, yəni, gəlir bu yolla Peyğəmbəri öldürək, yəni xəyanət yolu ilə. Və onlar qərarla gəlirlər ki, bir, yəni, söz qoyurlar ki, 30 nəfər Peyğəmbəri təfdən çağıraq, bizim aramıza gəlsin və Peyğəmbərlə söhbət edəndə onu orada xəyanət edək. Və Peyğəmbəri səmi xəhər göndərər ki, otuz nəfər gəlsin, söhbət edək, Yəni iki qəbilə arasında ittifaq olsun. Vəcələş əgər gəlsə və bizə, yəni bizinlandırsa, bu vaxt biz ona iman gətirəcəyik, yəni peyğəmbərə. Və peyğəmbərsəm də 30 nəfər sahabi ilə gəlir bu qəbilənin yanına. o Nazər qəbiləsinin yanına. Və onlar peyğəmbərsəm həmin onların yəni tələq qurduğu yerə yaxınlaşanda deyirlər ki, bəs peyğəmbər üç nəfərlə yəni, gəlsin. Orda bizim yəni ağsaqqalımız olan söhbətələsin və Peyvamə Səhəm gəlib söhbət edəndə bu vaxtı yəni, bu söhbətdən yəni, Peyvamə Səhəmə xəbəri olur və həmin o, yəni, heylanı quranların fəhzlərinin bir qardaşı olur və o, müsəmin olur o, müsəmin olur və o, bu xəbəri eşidir və gəlib Peyvamə Səhəmə xəbər verir və deyir ki, bəs onlar səni orada çağırıb və səni olan üç nəfəri sizi öldürəcəklər. Həqiqətən, yapıda üzərlərində bıçaq gizlətmişlər, xəncər gizlətmişdilər. Ki, Peyğambar oraya gələndə, yəni sakitçilik olanda, yəni heççisi olmasa, onun üstünə düşüb öldürsünlər. Və həmsinin yandığı yalan üç nəfəri. Və Peyğambar səsələm yəni, bu xəbər onu çatanda yarı yoldan geri qaydır, yəni getdiyi yoldan geri qaydır və gəlir Mədənədən bir qoşun azirli və onların üzərinə hücum edir. Hücum edir, yəni bu səbəbə görə və ondan sonra onların mühasiləyi aldıqdan sonra onlar təslim olurlar və peyomasin onları deyir ki mən sizə, yəni həmin evlərinizdən çatmağa bir dəvə yükü cazə verirəm. Yəni dəvə yük tutduğu -tut qədər miqdarda evinizdən əşya götürə bilərsiniz. Qalanlar isə hamısı evdə qalmalıdır və həmçin deyir ki Silah da çıxartmaq olmaz, yəni evdən silahları da daşmaq olmaz və bu şərtlə Peyğambasım onları Mədəni şəhərindən çıxardır, yəni Mədəni şəhərindən çıxarıb, qovur. İkinci səhəb haqqında isə deyirlər ki, Peyğambas səsəlləm o iki nəfər, yəni Bənu Küləv qəbirisindən olan yəni, kimlək əhd vermişdi Peyğambas ki, öldürməyəcək, onun sahabı öldürür o iki nəfəri, ya yəni, sahabı bilmir o haqda. Peyğambə onların qan pulunu, bir listəsini yahudilərdən tələb edir. Çünki onların belə yəni, bir ittifaqı var, anlaşması var idi. Və Peyğambə onların yanına gəlib bunu tələb edəndə deyirlər ki, nə deyəmirsiniz? Yəni, bu adamı, yəni Pey Məhəmmədi bu cür tək halda heç vaxt görə bilməyəcəksiniz. Yəni, hindi ki, bir dəqiqə fürsət var, gəlin, bunu işi bitirək, yəni Peyğambəri öldürək. Və deyə necə yaxşıca belə Biz onu çağıraq söhbət eləyək başın qasağa, gətirək evin altına, yəni bir evin altına və yuxarıdan bir nəfər çıxıb peyğəmbərin başına bir daş atsın. Və bunlarla da peyğəmbər səsən öldürsünlər. Lakin Allah, -u, Allah -u subhanahu taala peyğəmbər səsənə yəni onların bu məqsədin niyyətini peyğəmbərə xəbər verir. Və peyğəmbər səsənə buradan, yəni bu peyğəmbər geri qayıdır. Yəni heç bir şey götürməmiş. Yeni qaidər məzdənə və onu gözləyən sahabelər, onu göz, yəni Peygəmbərsəmin gözləyən sahabelər təcrübəlilər və onlar da məzdənə gəldilər Peygəmbərsəmin arxasında və nə olduğunu soruşurlar ki, nə oldu, yəni, nə baş verdi? Peygəmbərsəmin içə bəs onlar belə etmək istədilər. Yəni məni öldürmək istədilər. Və ondan sonra Peygəmbərsəmin yəni rəvayət edir ki, bundan sonra Peygəmbərsəmin qoşun hazırlayır və həmin qəbilə hücum edir. 3-cü isə Üçüncü səbəbə deyir ki, bu qəbilə, yəni Bə Bənun Əzir qəbiləsi gizlincə qureşə ittifak edirlər və deyirlər ki, siz Mədnəyə hücum edin və biz sizə kömək edirik və burada olan müsləmanların ailələrini hamısı qarət edin və onların yəni yoldaşlarını, uşaqlarını əsir götürün və Peygamləri öldürün və onlar da Mədnədə bunun üçün şərait yaradılmazsınızdır və lakin Allahlarla yəni Peygamləsəm bunda xəbər verir və yəni Peyğəmbərə salam bu heyvəldən də qurtarır. Və bu döyüşün olmasının gördüyünüz üç kimi 3 nə səbəbi var. Yəni alimlər deyir ki, bunun səbəbi üç səbəbdir. Lakin o mə baxanda, yəni bu mərhələlər, yəni bu səbəblər və yəni, bir nəsə də pulu. Yəni birinci məsələn dediyimiz birinci səbəb olub, sonra ikinci səbəb olub və üçüncü səbəbdə olub. Yəni bu üç şey bir döyüşün baş verməsə nə olub, səbəb olub və nəhayət, onlara yəni, O, xəyanətlərin nəticəsini göstərir. Peygamber bu döyüşdən qabaq həmin qəbirləyə xəbərdarlıq edir. Peygamber sələm xəbərdarlıq edir və deyir ki, sizə 10 gün vaxt verirəm. 10 gün vaxt verirəm, o, bu 10 gün ərzində Mədini şəhərini tərk edilməlisiniz, yəni Mədnədən çıxıb gedməlisiniz və 10 gün sonra əgər ki, Mədini şəhərini görsək, onun cəzası ölümdür. Və həmin qəbiləyə, bənin nəzir qəbiləsi, artıq mədənədən çıxmağa hazırlaşırdılar. Lakin münafirlərin başçısı Abdullah ibn Ubey ibn Səluvul gəlir həmin qəbilərin yanına və deyir ki, yəni siz buradan çıxmayın və biz də siz kömək eləcəyik ki, Peyğambara qarşı döyüşün. Və bunlar da yəni gördülər ki, obru yahudlar da bunları dəstək verir, bənin nəzir qəbiləsi gördü ki, obru yahudlar dəstək verir və mədənədən çıxmağa imtina etdilər, dedər ki, biz məd Bəzi məhsumlar onları mühasilə alırlar. Maşallah, bə yəni dediyimiz kimi onları yəni təslim alırlar, həmin yahudlular və mədənlərdən çıxma razılıq verirlər. Və pəhəmsən bilirsiniz lakin yəni şərtlərlə. Və buxar, Buxarda səhər vaxtında gəlir ki Yəni pəhəmsəcə yahudluları 15 gün yəni mühasisəni saxlayır. 15 gün müəssisə saxlandıqdan sonra yahurda təslim olurlar. Yahurda təslim olurlar və peyvama səməndən ehtiyacdarlar. Yəni peyvama səmələ dizə gəlin ehtiyac ki, siz bu əhdə əməl edəcəsiniz. Və peyvama səm yəni o şey deyir ki, siz buradan çıxanda yalnız bir dəvə, bir dəvəmə yüklə götürə bilərsiniz. Yəni bir dəvəni yükləyin, nə qədər yük daşırsa onu götürün. Başqası icazəsi yoxdur götürməyə və həmçinin silah da götürmək olmaz. Yəni şəhərdən çıxanda silahsız çıxmalısınız. Və Peyaməşov onlarla bu şərtlərə razılaşır və onlar, yəni bu halda Mədən şəhəri tərk edirlər. Və rəvayətdə deyir ki, yahudlar evlərindən çıxıb evləri dağıdırdılar. Yəni yığıb tökürlərdi, sonra da müsəlmanlar bu evlərdən faydalanmasınlar. Dil evlərin qapılarını yandırırdılar, sındırırdılar. Yəni pazarlar qədər, yəni qalan əmlakaz ziyan verir vururdular ki, müsəlmanlara qalmasın. Və Şərvatə də gəlib ki, Peyğəmmət səsələm yəni, onları mühasiraya alan var onların bəzi ağaçları yandırır, yəni, onların bağları olur, Peyğəmmət onları yandırır və onların bəzi elərinin zən zənz-zən vurdurur. Hə, bu da onu görək ki, yəni, onlar görsünlər ki, artıq Peyğəmmət səsələm yəni, onları tam mühasiraya alır və onları sıçdırır, təslim olsunlar. Və, yəni, nəticədə belə olur ki, onlar təslim olurlar və dediyimiz vəziyyətdə Mədini şəhərini tərk edirlər. Onların məhzəri gedirlər xeybərə, Xeybər qala idi bir Xeybər qalası, o Xeybər qalasına gedirlər, orada Yahudlar yaşıyırdılar, bəziləri isə gedirlər Şam tərəfə, yəni həl-hazırda ki, Suriyə və İrədənə tərəfə. O tərəflər gedirlər və bu cür, yəni Mədnə şəhəri Bənunnazır qəbiləsindən yəni, təmizlənir.